Заповітні місця. Всі світові критики твердять, щоб пізнати поета, потрібно побувати на його батьківщині. Щоб збагнути велич ленінських ідей, потрібно побувати в Ульянівськ. Ми їдемо в Ульянівськ. Завдяки дипломатичним здібностям Ростислава Братоня, його організаційному вмінню, курсом через Москву, в Москві заплановано відвідане Кремля, виступ перед кремлівськими охоронцями. Тож із мешканців колишнього Союзу, прибувши до Москви, не спішив насамперед на Красну площу. Бо куди ж мав іти? Нічого не знав, нікуди більше не вхожий. Анекдот істина. Приїжджає наш земляк із типової України до Москви. І відразу на Красну площу. Ще ранок він стоїть посередині, поставив валізу, розглядається. Оце Василь Блаженний, оце лобне місце, це мавзолей, це... І раптом закрутився, туди-сюди оглядається... Підскакує міліціонер. «Дядько, а чого це ви тут крутитесь?» Та, відповідає дядько геть Боже, «Був же дан і немає!» «А чого ви руку так держите?» Дядько згибнув на руку і ще здивованішим голосом. «О, і вона вкрали. крали!» Група нас чимала. Перед кремлівськими чекістами читали по одному віршу. Про заїки або зовсім не виступали, або ж говорили коротко. Потім ескурсія по Кремлю. І окремо на квартиру, де жила сім'я вождя світового пролетаріату. Тарас Мегар смикає мене за руку, тягне в темнішій закото Ленинської кухні. «Микола, в мене є сто грамівка, вип'ємо тут». «Будемо все життя щасливими, що частувалися разом із Володимирем Іллічем. Нас будуть заздрити всі комуністи на світі». А в Кремлі я вже бував у 1957 році. Я. Учасник Московського фестивалю молоді та студентів. Водили на екскурсію і йому взяла її також. кілька разів. Бачив Леніна самого і разом із Сталіним, і знову самого. Вперше, коли повертався із Камчатки. Їхав я, ще не знаючи, куди приткнутися, чи буду де працювати, чи вчитися. Але грошей у мене трохи було, і я вирішив, Після камчатського чотирирічного усамітнення трохи поштовхатися поміж столичним людом. Бодай краєчком душі причаститися до чогось незнаного. Про мавзолей я вже й не згадував. Потім була ковка, якась художня виставка. І тут випадковий знайомий пропонує мені відвідати найбагатшу на світі виставку. Яка ж то мала бути? А виставка подарунків дорогому батькові Сталіну до його 70-річчя. Доля відмірювала Сталіну перед рік життя, слава його сягала неймовірних верховин, хай і гіпотетичних та ефемерних. Виставка виявилася справді неповторною. Все краще, що могли створити найобдарованіші місці не лише вітчизняний, але й всього світу було зібрано в унікальних зразках у кільканадцяти залах. Я не буду перераховувати їх, навіть більше, не назву жодного. Але лише про один, один, враженнями, він запав у мою душу. Із пояснення до експоната. Так шкодую, що не виписав точного тексту. Відвідувачі дізнавалися, що влітку 1945 року залишив середами племена північноамериканських індіанців їхній головний бойовий вождь. І от рада Старій Шин вибирає його наступника. Достойних претендентів кілька. Але несподівано зовсім сторонній перевершив усіх доблестю, мудрістю світової вебіль. Так чи та чути здогадався? Головним вождем індіанців було вибрано саме Старіна. Надісланий з Америки головний убір вождя і було виставлено в експозиції: розкішне пір'я, барви, узори, все і вабило, і застрашували. І щось у мені відкрилося. Так, ми живемо не тільки літ під кривавим скіпером нещадного індіанського вогня. Не в дозі вирушаємо в Ленінград, погойдатися в колисті революції. У Тараса Мигаля вже цілий портфель 100 грамівок, і не тільки в нього. Вони якраз перед тим появилися в продажу і виявилися просто неоціненими в дорозі. В салоні повітряного лайнера жарти, пусті балачки, оточнюється програма, де і що робити мамо. Це якраз Березень, Шевченківський, то обов'язково на Васильівський острів, у Кобзареву майстерню, і то, щоб також виступати там, залишити записи. А поза тим хлопці поміж собою. Дружина казала, маю те купити, а я те. Борис Мірус не бере участі в тих розмовах. Зауважуємо те, звертаємося до нього. А ти чого їдеш Ленінград? Борис Мірус серйозний і переконаний. Посмотріть Петру першому в глаза. Побували скрізь, те планувалося. Після мідного Вечника також, хоча Петрова кочей розглянути не таланило. Невиразні якісь вони були на тій скульптурі. Проте другого вечора скульптор Валентин Усум, самогубець уже нових часів, зовів мене до майстерні якогось колеги, також скульптора і колекціонера. Прізвище нині не пригадую. Показує цікаві антикварні речі. В колишній столиці різних делових було таки немало. Дехто таки скористався тим. Поміж іншого, посмертні маски знаменитостей цього міста Достоєвського Гоголя, Пушкіна, ще чимало і окремо посмертна маска Петра І. Може, хтось не повірить, але у своєму житті мені не доводилося бачити огиднішої пики очі вилічені, м'язи листя кощіть, яка жорстока грима.